Kapitola 19. Hra v kostky Po ráďa bohatství Indra Prasty nesmírně vzrostlo. Silnice, ulice a cesty byly denně kropeny navoněnou vodou. Podél širokých alejí se tyčila obrovská bělosná sídla. Brány a podloubí na městských křižovatkách zdobily drahokamy a stály u nich zlaté nádoby na vodu. Všichni občané byli oblečeni v pestrobarevných hedvábných oděvech a zdobili je girlandy a zlaté šperky. Pod vládou pándovců se cítili bezpečně. Každého dne do Indra Prasty přicházeli další a další králové ostatních zemí zaplatit daň. Judištyra seděl v Majasabě se svými bratry. Když se nevěnovali státnickým záležitostem, Těšili se z poslechu duchovních pokynů, které přednášely bráhmanové. Když tak jednoho dne seděli a naslouchali ryšům, kteří vyprávěli starobylé vécké příběhy, přišla jim stráž oznámit Vidurův příchod. Judištěra okamžitě vstal, aby ho uvítal. Vidura bratrům od dětství prokazoval mnoho péče a Judištěra ho miloval. Se sazami v očích se nyní poklonil u strýcových nohou. Když vstal, šiml si Vidurova výrazu a zeptal se ho. O katvo, tvoje mise se zdá být znepokojena. Přinášíš mír, má se král dobře? Poslouchají ho synové svého starého otce a jsou lidé poslušního vlády. Vidura se posadil vedle pánovců a odpověděl. Slavnému císaři a jeho příbuzným se daří dobře. Obklopen svými syny a ministry, se jeho vláda podobá Indrově. Jde mu však jen o posílení vlastní moci. Král mi nařídil, abych se nejprve vyptal na vaše blaho a potom vás spravil o tom, že postavil síň, která se vyrovná té vaší. Přeje si, abyste se na ní přišli podívat, a pobavili se hrou v kostky se svými bratranci. Judyštěré vrhl pohled na své bratry a potom zpět na viduru. Okamžitě pocítil obavy. O katvo, propůjčíme-li se hazardu, pravděpodobně dojde k boji. Jak bych mohl souhlasit s královým návrhem? Co si myslíš, že mám udělat? Hazard je kořenem všeho utrpení, řekl Vidura. Snažil jsem se od toho dritaráštru odradit, ale nedokázal přijmout mou radu. Proto mě jsem poslal, abych vás přivedl do hasty náporu. Zdá se, že Duryodana si přeje hru, v níž šakuny změří své umění s tvým. Slepý král k tomu svolil a chce, ať se bez okolků dostavíte. Judištěra věděl, že pozvání posílá sám Dritaráštra a proto se cítil zavázán jít. Složil slib, že nikdy neodmítne příkaz starších svého rodu. I když byl nyní vládcem celého světa, Dritaráštra byl jeho nadřízeným, který si zasloužil úctu. Řekl, nepřeji si hrát hazard, ale nemohu výzvu odmítnout. Neboť taková je zásada k šatriu. Tento svět se bez pochyby hýbe v souladu s vůlí nejvyšší prozřetelnosti. Všemocný osud nás připravuje o rozum a my se pohybujeme podle jeho diktátu, jako bychom byli spoutáni provazem. Dostavím se do hasty náporu na pokyn krále Dritaráštry. Judištere věděl, že Shakuni je nadaný hráč v kostky. Vládce Gandháry znal veškeré taje této hry. Judištere ale rovněž věděl, že vyhrát může jen tehdy, bude-li si to přát pán. Nic se nepohne bez toho, aniž by to odpovídalo pánově touze. Jestliže si pán přeje, aby Judištere přišel o své bohatství, co nadělá, Musí to přijmout jako součást božího plánu, který je konec konců pro jeho dobro. Přikázal tedy bratrům, ať se připraví na cestu. Družina vyjela příštího dne. Judištira jel na zlatém kočáře, následován svými bratry a před ním kráčely bráhmanové. Všichni na sobě měli královský šat a zlaté šperky a takto vešli do Dritaráštrova paláce. Tam je přivítal král se svými syny a také bíšmou, drónou, karnou, krypou a ostatními krály, které Dritaráštra pozval. Uvedli je do nádherně zařízených pokojů, kde se pro tento večer ubytovali. Jako každý den se věnovali tělesnému cvičení a náboženským obřadům. Když skončili, předložili jim to nejlepší jídlo, u kterého je bavili tanečníci a zpěváci. Potom se s požehnáním bráhmanů uložili k odpočinku. Ženy z Indra Prasty vešly do ženských komnat. Všechny dritaráštrově snachy při pohledu na jejich krásu a blahobyt pukaly závistí. Když se draupady a ostatní královny pándovců přivítali s kurovskými ženami, strávili noc na lůžkách ze slonoviny s měkkými madracemi pokrytými čistě bílým hedvábím. Ráno pándovce přivedli do nové sněmovní síně. Za zvuku bubnů a ostatních nástrojů zaujali svá místa na sedadlech posázených drahokami a pokrytých drahocenými přehozy. Síň byla plná králů z mnoha podrobených území a v jejich čele seděl Dritaráštra. Duryodana a Šakuny seděli proti pádovcům a usmívali se. Když se Judištira usadil, schromáždění utichlo a šakuny řekl. Všichni na tebe čekáme, ó králi. Síň je plná a my se už nemůžeme dočkat hry v kostky. Judištira odpověděl. Ó králi, v podvodné hře v kostky nespočívá žádné hrdinství. Postrádá jakoukoliv mravnost. Proč si tedy přeješ, abychom hráli? Šakony zdvihl obočí. Nechceme hrát falešně, o Judištyro. Jde jen o přátelskou hru. Sásky můžeme stanovit tak, aby nikdo neutrpěl žádnou újmu. Znešený Rishi Dévala mě poučil, že se nemá hrát s profesionálním hazardním hráčem, odvětil Judištyra. O Šakuny, nesnaž se mě připravit o bohatství, které chci použít ve službě bráhmanům. Dokonce ani nepřátelé by neměli být zničeni náruživými sázkami při falešné hře. A ani si nepřejí získat hazardní hrou další bohatství, tak proč bych měl s tebou hrát? Shakuni se zasmál. O králi, člověk samozřejmě hraje proto, aby něco vyhrál. Jestli se mě bojíš, neboj si přesvědčen, že moje úmysly nejsou čestné, potom nehraj. Judiš teda pohlédl na starší kurovce. Všichni seděli mlčky, Bíšma a Vidura se sklopenými hlavami. Po Vidurovi se i Bíšma neúspěšně pokusil odradit krále od pořádání hry a zúčastnil se jí jen neochotně. Drita seděl na svém skvostném trůně a bedlivě naslouchala rozhovoru. Judištěra řekl. O šakuny, výzvu nikdy neodmítnu, tak zní můj slib. Osud je všemocný. Všichni mu podléháme a vše, co se má stát, se nepochybně také stane. S kým v tomto schromáždění mohu hrát? Kdo se mi vyrovná výší sázek? Judištěra věděl, že šakony, přestože byl lepším hráčem, se mu nemohl vyrovnat bohatstvím a nebyl proto pro něho rovnoceným soupeřem. Durjoda však rychle odpověděl. Já dodám drahokami, zlato a další bohatství, o králi. Ať Šakuny háže kostkami místo mě. Judištěra pozdvihl obočí. Stalo se přesně to, čeho se tolik obával. Bylo zřejmé, že nejde o přátelskou hru. Pevným hlasem namítl. Nikdy jsem neslyšel o tom, aby jeden muž hrál a druhý sázel o Duryodano. To pravidla hry nepřipouštějí. Judiš teda opět pohlédl na starší kurovce, ale ani tentokrát nikdo z nich nepromluvil. Duryodana se uchechtl a zopakoval, že pokud se judištěra bojí, hrát nemusí. Šakony se pousmál a zachřestil kostkami v dlaních. Zvuk kostek ze slonoviny, narážejících na sebe, zazněl do ticha síně. Judištěra vydadry v tichý souhlas řekl. Pokud si to přeješ, Duryodano, ať tedy hra začne. Pádův syn sněl z krku šnůru perel nesmírné ceny. Tady je moje sázka okráli. Co vsadíš proti mně? Duryodena odpověděl. Moje bohatství se počítá na miliony a desítky milionů, ale nejsem na ně pišný. Dorovnám vše, co vsadíš. Házej kostkami šakony, ať vidíme, kdo vyhraje. Šakuny řekl číslo a vrhl kostky. Když se zastavili na čísle, které vyslovil, zvolal. Podívejte se, vyhrál jsem. Judiš teda řekl. Vyhrál si nečestně ve hře zosnované jen pro mou porážku, o králi. Jsi teď šťastný? Nechť hra pokračuje. Mám mnoho překrásných nádob, z nichž každá obsahuje tisíc zlatých mincí. To bude moje další sáska. Judiš teda vyvolal číslo, hodil, ale kostky dopadly jinak. Šakony opět vzal kostky, zavřel pevně oči a pronesl číslo osm. Kostky se kutálely po nablízkané dřevěné desce a zastavili se na osmičce. Vidíte, opět jsem vyhrál! Šakony ukázal na kostky jako dychtivé dítě, a rozesmátý hlas se rozléhal s Judiště zachoval klid. Naděje, že porazí Šakuniho byla jen mizivá. Pro gandárského krále byly kostky vším. Vždy hrál s těmi nejlepšími. Díky Duryodanovu bohatství ho nikdo nepředčil ani výší sázek. Judištěra řekl. Vsadí můj posvátný vítězný a zářící kočár, který se vyrovná tisíci jiných. Je z ryzího zlata a pokrývají ho tygří kožešiny. Jeho kola zajízdí duní jako hrom, zdobí ho tisíce zvonků a táhne ho osm koní, bělostných jako měsíční paprsky a rychlejších než vítr. Teď byla řada naša aby házel jako první. Vyvolal číslo a kostky padly jako na povel. Vyhrávám! Jeho hlas splinul se smíchem Duryodany a jeho bratrů, kteří si Judištyru dobírali. Co vsadíš ještě, o panovníku? Judištyra seděl uprostřed prostřed svých bratrů. Všichni zlostně hleděli na Duryodanu. Arjuna se rukou dotkl Judištirových ramen. Když se k němu jeho starší bratr otočil, lehce zavrtěl hlavou, ale judiště řekl. Mám sto tisíc služebnic. Všechny jsou mladé, bohatě oděné drahocenými šaty a zlatými šperky a ovládají šedesát čtyři umění, zvláště tanec a zpěv. Na můj pokyn obsluhují nebešťany, bráhmany i krále. Ty budou mojí příští sáskou. Měj za to, že jsem ji dorovnal, pronesl s úsměvem Durjoldana. Judištirovi se opět nepodařilo honit číslo, které vyslovil, ale kostky vrhl s dokonalou dovedností a hod vyhrál. Ha, opět vyhrávám! Na královském pódiu se Dritaráštěr naklonil vpřed a dychtivě se otázal Vidury. Jaká byla sáska? Co vyhrál? Vidura se znepokojně pohnul. Nemohl snést pohled na to, jak pánovce olupují tak podvodným způsobem. Bolestně sledoval, jak Judištira prohrává jeden hod za druhým. Sadil tisíce slonů, kočárů, nebeských koní a bezpočet dalších tažných zvířat. Dal v sásku také tisíce vojáků v plné zbroji. Judyštyra podlehl hrácké horečce a vsadil drahokami zlato i jiné drahékovy. Ozývalo se jen v judištyrovo vyvolávání výše sázek, šakonyho jeho vyhrál sem, a potom hlasitý smích kurovců. Pýma kypěl hněvem. Od té doby, co se ho do pokusil otrávit, toužil jen potom, aby se kurovskému princi postavil tváří v tvář v otevřeném a čestném souboji. Tento druh záludného a zbabilého nepřátelství nemohl snést. Bez judištrova svolení však nemohl nic říci ani udělat. Také Arjuna toužil napnout tětivu luku a vyzvat své podlé bratrance k boji, ale i on cítil, že Judištire by byl proti. Nezbývalo mu nic jiného, než trpně přihlížet vlastnímu pokoření od pošklebujícího se Duryodany a jeho bratrů. Vidura už více nesnesl. Pojednou vstal a tak, aby to každý slyšel, řekl Dritaráštrovi. O králi, poslouchej pozorně. Řeknu ti něco, co ti bude stejně nepříjemné, jako lék tomu, kdo umírá. Když se ten hříšný darebák Duryodana narodil a kvílel jako šakal, Říkal jsem ti, ať ho zavrhneš. Moji radoj si nepřijel, přestože bylo zřejmé, že tvůj rod přivede do záhuby. Nevidíš, jak se teď toto proroctví naplňuje? Hra ustala. Všichni králové upřeně hleděli na Viduru. Dur Jodena se zachmuřil, ale jeho otec neřekl nic. Vidura pokračoval. Vyslechní si prastarou radu nebeského ryšiho šukry. Ti, kteří se snaží sbírat med příliš vysoko, se natolik upnou ke svému cíli, že si ani nevšimnou hrozícího pádu. Vystoupají do nebeských výšek a potom spadnou a zabijí se. Tvůj syn, který z hazardu zešílel, je tím, kdo sbírá med. Vytváří nepřátelství s mocnými pánovci a tak nevidíš ho čeká pád. Vidura během své řeči hleděl přímo na slepého krále. Připomněl mu, jak zlého krále Kancu zavrhli a zabili vlastní lidé v zájmu záchrany rodu. Kurovci by měli stejně tak zavrhnout Duryodanu. Král by měl přikázat Arjunovi, ať ho bez okolků zabije. Tak si o králi koupíš tyto pávy, Pádovce, za cenu této vrány nepoklesni do oceánu žalu kvůli jednomu nečestnému členu rodiny. Jednou žil pták, který vyvrhoval zlato. Získal ho pošetilý král a ten ho z chamtivosti zabil, aby si mohl užívat zlata rychleji. A tak se připravil o své nynější i budoucí štěstí. O Taráštro, nenapodobuj toho krále tím, že budeš pándu kvůli jejich bohatství znepříjemňovat život. Zachovej se místo toho jako prodavač květin, který láskyplně obatruje své stromy a tak z nich může neustále trhat květy. Vidura varoval krále před následky nepřátelství s ovci. Ani nebešťané jim nedokázali čelit v boji. Bude-li hazardní hra pokračovat, dojde k válce, ve které budou kurovci a všichni jejich spojenci zničeni. Ty budeš její příčinou, ó králi, protože ty jediný máš moc svého syna zastavit. Přesto mlčíš. Vidím, že se raduješ z jeho úspěchu. Člověk, který následuje srdce jiného i navzdoruj lepšímu vlastnímu úsudku, podlehne utrpení. Tak jako člověk, který se vydá na moře, vlodí řízené dítětem. O králi, nenásleduj darebáka do strašlivého ohně, který vzplál. Až budou ažáta šatru se svými bratry oloupeni o své království a rozněvají se. Kdo ti v oné hodině zhouby poskytne útočiště? Proč usiluješ o jejich bohatství? Můžeš získat kolik chceš i bez hazardu. Získej raději tyto tygry mezi lidmi, jejíž cena přesahuje jakékoliv bohatství. Pošli šakuny ho do Gandháry. Nevrhej se do války, která vás všechny zničí až ke kořenům. Duryodhana už to nemohl déle poslouchat a vyskočil. Vzhledem k tomu, že jeho otec neřekl nic, hrubě se na viduru osopil. Teď vidíme tvoji pravou povahu. Zavrhli jsi ty, kteří tě živí a straníš nepřátelům. O, katvo, není většího hříchu, než škodit tomu, kdo tě podporuje. Jak to, že se tohoto hříchu nebojíš? Jsi nestoudný, nevděčný a neposlušný starších. Proč obvinuješ mě? Čeho jsem se dopustil? Tak jako voda teče směrem dolů, i já jednám v souladu se svou povahou, kterou jsem získal od nejvyššího. To on řídí činy všech lidí. Jdi, kam se ti zlíbí. Nemůžeme poskytovat přístřeší nepřátelům nebo těm, kteří závidí vlastním ochráncům. Necudná žena vždy opustí svého manžela, ať s ní zachází sebe lépe. Vidura zoufale zavrtěl hlavou a opět oslovil dritaráštu. O králi, řekni mi poctivě, co si myslíš o těch, kteří zavrhnou moji radu. Srdce králů jsou však nestálá. V jednom okamžiku poskytují ochranu a v příštím útočí zbraněmi. Vidura se obrátil na Durjodenu. O princi, považuješ mě za pošetilého, ale spíše považuj za pošetilce toho, kdo nebere na vědomí radu svého dobrodince. Tento svět je plný hříšných lidí, kteří mluví příjemně, ale ten, kdo říká to, co je sice nepříjemné, ale prospěšné, je vzácný. Takový člověk je skutečný přítel krále, neboť nedbá na to, co je příjemné a co ne, ale hovoří a jedná jen v s sností. Duriodana se jízlivě usmál. Hamba starému katvovi, k čemu nám vlastně je? Vidura nedbal Durionovi urážky a ukázal na pánulovce. Zde je pět rozuřených hadů s jedem v očích, již dále nestupňují jejich rozhorčení. O vznešený králi pí to, co pí čestní a odmítají nečestní. Pokoru. Pokora je tepký, ostrý a pálivý lék který zbavuje opojení a má nepříjemnou chuť. Pí ho však hlubokými doušky a opět vystřízlivíš. Kláním se ti a přijetí jen to nejlepší. Jednej rychle, abys odvrátil neštěstí před našimi dveřmi. Vidura se posadil poblíž dritaráštry, ale slepý král stále nepronesl ani slovo. Durjodana se zasmál a obrátil se zpět ke hře. Řekl Šakunimu, ať pokračuje, a král Gandáry se zeptal Judištyry. O králi, ztratil jsi mnoho ze svého bohatství. Máš stále ještě něco, co můžeš vsadit? Judištyra odpověděl. O synu Subali, mé zlato se počítá na desetitisíce miliony, Desítky milionů, miliardy, stovky miliard a ještě více. To vše zde nyní vsadím. Házej znovu. Šakony se usmál a hodil kostkami. Ty jako očarované padly po každé na číslo, které vyvolal. Jeho hlas znovu a znovu pronikal tichém síně. Vyhrávám! Judiš teda hrál jako posedlý. Zdálo se, že chce přijít o všechno. Vsadil všechny své krávy, koně, kozy, ovce a ostatní zvířata, kterých bylo tolik, že ani nešla spočítat. Když prohrál veškeré bohatství, vsadil samotné království. Prohrál i to a Šakuny řekl. Zdá se, že jsi přišel o všechno, o králi. Jurištěra svysil hlavu a tvář se mu orosila potem. Bylo nepochybně na čase přesad hrát, ale něco uvnitř ho nutilo k tomu, aby pokračoval. Pomyslel na Kryšnu. Kdyby tu jen byl, jistě by celou situaci zachránil. Krišna je však svrchovaným vládcem všeho. Možná stále ještě zařídí, aby získal zpět vše, co ztratil. Co však ještě zbývá vsadit? Judiš teda pohlédl na své bratry. Síň při judištirově odpovědi mu stichla. Zde je mladý Nakula, se světlou pletí, ozdobený zlatem a šperky a zářící jako nebešťan. Tento princ mocných paží bude mojí příští sáskou. O několik okamžiků později se opět ozval Šakonyho hlas. Hle, vyhrál jsem ho. Judiš teda těžka dýchal a když se obrátil k Sahadevovi, Bhima a Arjuna po jeho boku se vřeli v tiché zuřivosti pěsti. Sličný princ Sahadeva uděluje spravedlnost přesně jako Yamarádža a v tomto světě se proslavil svou učeností. Věru si nezaslouží být vsazen, ale přesto o něho budu hrát, i když je mi tak drahý hodil kostkami a znovu zazněl jednotvárný hlas. Pohleďte, vyhrál jsem i jeho. Šakuni pohlédl na Judištyru s prohnaným výrazem v očích. Zdá se, že Bhima s Arjunou jsou ti dražší než synové mádří, neboť si je dosud nevsadil. Judištyrovi oči zrudly hněvem. Hlupáku! Nedbáš na mravnost a snažíš se mezi námi vyvolat rozkol, přestože jsme všichni jedním srdcem. Šakuni nechtěla, aby hra už skončila a proto rychle odpověděl. O králi, v zápalu hry může hráč říci věci, které by jinak nikdy nevyslovil. Klaním se ti. Převyšuješ mě ve všech ohledech. Pokračujme. Judiš teda pohlédl na Arjunu. Krišna by jistě nedopustil, aby byl jeho drahý přítel ztracen. Ten, kdo nás převáží jako loď na druhý břeh bitvy, vždy vítězí nad nepřáteli a je největším hrdinou v tomto světě. Tento princ je teď mojí sáskou ve hře. Když šakuni vrhl kostky, Durvodana se dychtivě naklonil ku předu. Vedle něho tiše seděl Karna. Měl radost, že jeho přítel vyhrává, ale raději by dal přednost čestnému boji s pándu na bojišti. Kostky zastavili a Šakuni vykřikl. Vyhrávám! sena a ostatní Dudjodanovi bratři si škodolibě mnuli ruce. se sezbíral kostky a pohlédl na judištyru, který seděl celý skleslý a otřesený. Právě jsme vyhráli tohoto nejpřednějšího z ručišníků, o králi. Saď mocného bhýmu, jediné bohatství, které ti ještě zbývá. Judiš teda potřásl hlavou. Nebylo žádné cesty zpět. Pomalu odpověděl. Přestože si nezaslouží být vsazen, nyní hrají o tohoto prince, který je naším vůdcem, a který bojuje jako Indra třímající hrom. Tohoto proslulého hrdinu s lva, klenutým ovočím a širokýma očima, který nesnese urážku, jehož hrdinství nemá v tomto světě obdoby, a který drtí všechny nepřátele, Toho vsadím teď. Házej. Býma se na Durjordanu podíval přivřenýma očima. Přál si chytit šklibícího se prince pod krkem, ale bez judištirova svolení nic nepodnikal. Kostky se neúprosně dokutáleli na číslo, které šakuny vyřkl. Píma byl ztracen. Šakuny se opět zasmál a řekl. O králi, prohrál si zlato, šperky, zvířata, království a dokonce své bratry. Je zde ještě něco, co bys mohl vsadit? Judištira se zahleděl na šakunio. Zůstal jsem jen já sám, nejstarší z bratrů a jimi všemi milovaný. Vyhraješ-li mě? Udělám vše, co je povinností otroka. Šakuny vrhl kostky a zvolal. Vyhrál jsem tě. Obrátil se ke všem králům ve schromáždění a chvástal se, jak pán jednoho po druhém vyhrál. Potom se usmál na Judišteru a řekl. Prohrál si už i sám sebe, ó králi, což je čin hodný hříšníka. Když máš stále bohatství, neměl bys sázet sebe. Ještě ti zbývá jedna tobě drahá sázka. Vsaď draupadý pančáskou princeznu a s ní vyhraj sám sebe zpět. Judištyra skřípal zuby v tichých mukách. Jeho myšlenky propadly z matku. Jak by mohl vsadit Draupadi? Nic jiného však nezbývalo. Jeho království vzalo za své a bratry, dokonce i sebe, uvrhl do otrodství. To byla strašlivá chyba. Jak se mohl nechat tak unést? Draupadi teď byla jeho jedinou šancí, jak vše zvrátit. Musel jí vsadit. Co jiného mohl dělat? Jaké útočiště jí teď zbývalo, když všichni její manželé byli ztraceni. Pádův syn, zmatený a vroucně se modlící ke Kryšnovi, pohlédl na smíjícího se šakuniho. Nyní vsadím tu již není ani malá, ani velká, ani hubená, ani tlustá. Má na modrele černé kučeravé vlasy a jejíž oči připomínají okvětní lístky podzimního lotosu. Tato princezna, její štělo voní po lílích, se krásou vyrovná bohní lakšmí a oplývá všemi klady. Jako poslední uléhá a jako první vstává, neboť o nás všechny pečuje a všichni po ní touží. Ona bude mojí poslední sáskou. Když to Judyštera řekl, bratry zachvátilo zděšení. Kurošti starší vykřikovali: Hamba, hamba! Celé schromáždění začalo vřít a přítomní zbožní králové ze želu prolévali slzy. Zbíž mi drony a krypy se potě neřinul. Bidura seděl a stěžka sípal jako had. Ale Dritaráštre, který cítil v srdci radost, nedokázal skrýt své pocity a neustále se vyptával. Vyhrál tu sásku? Šakonyho tvář zrudla vzrušení. Ještě jednou kostky uposlechli jeho příkazu a on vykřikl. Vyhrál se mi, vyhrál se mi! Duryodana a Karna se rozchechtali a navzájem si tleskali do dlaní. Zesměšňující zmučeného Judištyru, Šakony stále jízlivě opakoval. Ještě ti zbývá jedna tobě drahá sáska, satí o Judištyro! A házel přitom kostkami. Duryodena se obrátil k Vidurovi. Jdi o katvo a přiveď draupadí, drahou manželku pánovců. ovců. přinutce přinucena zametat komnaty. Ať ta nešťastná žena žije teď se služebnými. Vidura odvětil. O ty zlosine, což pak nevidíš, že si svými slovy utahuješ kolem krku smyčku? Nechápeš, že jsi jen pouhý jelen drážící smečku tygrů? Vložil si na hlavu pět hadů. Již je víc nedráždi, nebo se brzy ocitneš na cestě do sídla jamaráži. Vidura se rozlétl po schromáždění a pokračoval. Draupadý není možné považovat za otrokyni, nebo ti Judiš prohrál až poté, co prohrál sám sebe. Nemohl tedy princeznu vsadit. Pošetilý Duriodana vyhrává poklady v kostkách tak jako bambus, který nese plody těsně před svým skonem. Je zcela opojen a nevidí hrůzy, které tato hra přinese. Vidura předstoupil před Rytaráštru. Měl bys teď svého syna zastavit o králi. Jen nízcí lidé pronášejí bolestná slova, která urážejí druhé. Synové kunti nikdy nepoužívají tento druh hrubého vyjadřování, ve kterém se vyžívá Duriodana. Učení lidé jeho chování zavrhují. Kameny se mohou vznášet na vodě a lodě se mohou potopit, ale tento pošetilý princ nikdy neuposlechne dobré rady. Nevidí, že nečestnost je jednou z děsivých bran pekla, skrze kterou vede své bratry i celý kurův rod. Zcela jistě se stane příčinou naší budoucí zkázy. Duryodana se rozesmál. Hamba katvovi, řekl s pohrání. Rozhlédl se a když spatřil hlavního palácového služebníka, zavolal ho. Prati kámen, přiveď sem draupadý. Nemusíš mít z pándovců strach, to jen vidura strachy blouzní. Pándovci seděli se svěšenými hlavami. Judiš v přítomnosti Triteráštry, bíšmi a dróny mlčil stejně jako oni. Byl omráčen žalem. Jeho náchylnost k hazardu způsobila naprostou zkázu. A teď měla být před očima všech zostuzená cnostná draupadí. Co však mohl dělat? Kromě vidury jediné výjimky starší rodu nic nenamítali. Pokud oni, a zvláště Driteráštra, schvalovali Duriodanovo počínání, byl bezmocný. Ještě nikdy se nespronevěřil jejich příkazům. Jeho nadřízení pro něho byly stejně dobří jako Bůh. Přijímal jejich pokyny, jako by přicházely přímo od nejvyššího pána. Hrozné události, které se tu odvíjely, musel nějakým způsobem zařídit pán. Když bratři viděli, že judišty na sedí, zůstali také bez pohnutí. I když si touže mě přáli překazit v záměr urazit draupadý.